Pista 13 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 142 Canonele artei chineze încep să devină ceva mai clare în epoca Nara 710-784. Influența străină este încă evidentă în numeroase statui de paznișcerești, în moștile sacrale, în obiectele de lac, etc., Apare pictura pe mătase și cea de gen makimono, sulul pictat, desfășurat și expus orizontal, precum și câteva inovații în arhitectură, ca în sala Marelui Buda din Nara. Arta autentic japoneză își face apariția în perioada Heian, 794-1185 palate, de exemplu grațiosul biodoin al templului sau pagode ca dash goji cu cinci etaje din Kyoto, sunt construcții elegante, ușoare, armonios, integrate în peisaj. Sculptura se îndepărtează de hieraticile modele chineze, figurile capătă acum expresii fie terifiante, fie senzuale, pentru ca spre sfârșitul epocii să apară primele portrete. În pictură, luxul curților feudale promovează opere cu subiecte și personaje laice sau caricaturi de animale, opere exprimându-se în special prin prețioasele machimonouri și inspirându-se din literatura epocii. În perioada Kamakura, 1186-1330, apariția sectei budiste zen va aduce cu sine cultivarea genului portretului. Reapar modele chineze, dar nu și indiene, în arhitectură și în sculptură. Acum este realizată statuia Marelui Buda din Kamakura. Realismul intens al școlii Unkei, cu vigurosul său sens plastic al volumelor, se afirmă și în portret și în dramaticele figuri infernale din pictura religioasă. Unkei se scrie Un K-E-I Nota 1 o adevărată capodoperă a picturii universale este portretul lui Minamoto Iaritomo de la Takanobu. Închei nota. Cultul șintoist al naturii favorizează pictura de peisaj. Foarte răspândită devine pictura gen kakemono, pesul de mătațe sau de hârtie de orez desfășurată și expusă vertical, și makimono, precum și marea producție din câmpul artelor decorative, ceramică, lacuri, oglinzi, arme ornamentale. În perioada Ashikaga Muromaki, 1393-1573, secta zen construiește numeroase și bogate decorate temple, iar șogunii tot atât de multe vile. Sub inspirația doctrinei zen, arta grădinilor cunoaște acum o dezvoltare de un mare rafinament, de asemenea pictura monocromă de peisaj în cu pictorul seșu. Seșu se scrie S-E-S-S-H-U. Apare Marea Școală Artistică Kano care oberează o sinteză a stilului chinez al picturii în gerneală cu stilul cromatic japonez. Kano se scrie K A N O. Remarcabile sunt măștile pentru spectacolele dramatice, no, precum și artele minore, de asemenea, mai ales obiectele legate de ceremonia ceaiului. Caracteristica arhitecturii din perioada Momoyama 1568-1603 o constituie construcția de mari palate și castele înconjurate de șanțuri și ziduri de apărare. Momoyama se scrie MO, MO, YA, A. -M -A. Casele nobililor sunt acum foarte rafinat aranjate, sculptura se rezumă la măști. În schimb, pictura își creează un stil somptuos decorativ. Odată cu creștinismul introdus aici de ezuiți, apare în Japonia și pictura sacră europeană, cu numărase madone, dar și laică. Importanța excepțională atinsă în această perioadă de ceremonia ceaiului îi stimulează pe artiștii creatori ai obiectelor de ceramică, de obicei de culoare neagră. Este evocat de aur a acestei ceramici. În perioada Edo 1603-1868, perioada strict feudală când țara este izolată, lipsită de contactele cu alte țări, ia o mare dezvoltare arhitectura. Pagoda Toji din Kyoto, cu cinci etaje, este cea mai înaltă pagodă păstrată până azi. Se construiesc acum numeroase săl de ceai, sculptura este în decadență, excepție fac măștile de No și Nezuke. Nețuche se scrie nu e t z u k -a, e cu accent ascuțit. Apar noi curente în pictură spre a se satisface gusturile claselor mișlocii de negustori și de literați. Se acordă o mare atenție redării cât mai exacte a corpului uman și a tuturor detaliilor anatomice. O școală artistică de o seducătoare spontaneitate și un net realism reprezentată de Moronobu și de Utamaro, care își datorește faima tehnicii xilografiei în alb, negru sau în culori, este aspru tratată de critica japoneză și pentru motivul că multe opere au subiecte prea licențioase. Această școală însă a avut un mare succes în Europa la sfârșitul secolului al xix lea influențând pictori ca Degas, Manet sau Toulouse-Lautrec. Asistăm acum la o decisivă inovație în domeniul stampei, cu Hokusai, care, în loc de a reprezenta actori, luptători sau dame frumoase, se dedică peisajului japonez. Cu pictor mari, detalia lui Corin, lacurile și ceramica ajung la perfecțiune. Corin se scrie capa o r i n Epoca crepusculară a stilului japonez în artă începe cu era Meiji Taisho, 1868-1925, odată cu cunoașterea culturii europene și americane, care a avut o influență nefastă asupra autenticei artă japoneze. Reacția națională care a urmat n-a făcut decât să impartă pe artiștii japonezi în tradiționaliști, moderniști, niponiști și euroamericaniști. Arhitectura și sculptura Arhitectura japoneză prezintă câteva aspecte cu totul originale, mai din faptul că toate construcțiile, cu excepția furtărețelor târzii construite după secolul XVI, chiar și palatele interiale sunt din lemn. Piatră se găsește în Japonia, dar lemnul care se află din abundență și de foarte bună calitate este un material care asigură clădirii elasticitate, fapt de importanță capitală în țara cu atât de frecvente cu trămure. Lemnul este un material nobil de construcție care din cele mai vechi timpuri a permis construcții. Arhitecturilor japonezi priceput să ridice clădiri foarte înalte și impunătoare. Multe pagode de lemn au cinci etaje, iar stâlpii de lemn ai templului mare Buda Buddha din Nara din secolul al VIII, au o circunferință de 4 metri și o înălțime de 32-40 de metri. A doua caracteristică a arhitecturii japoneze este predominanța golurilor asupra plinurilor. Pereții nu au o importanță funcțională, nu susține edificiul, iar lipsa lor relativă dă clădirii mai multe suplețe și grație. Marea importanță funcțională și estetică în arhitectura chineză o deține acoperișul, ieșind mult în afară pentru a proteja construcția de ploi și de arșiță. Acoperiș concav și cu colțurile ridicate, influența chineză, așezat pe un complex de console în Angkor Belmont, îmbinată cu o măestrie tehnică neîntrecută. De asemenea, se foloseau de la o anumită dată o lane multicolore, de mare efect cromatic. Construirea unei clădiri începea cu confecționarea acoperișului, care apoi era ridicat și așezat pe rânduri concentrice de stâl purtători, având o distanță constantă între ei de 2 metri. Propriu arhitecturii japoneze este integrarea armonioasă a clădirii în peisajul ambient, Elementul care pare a deține rolul preponderent este chiar peisajul, în timp ce clădirea apare a fi doar o prelungire, o completare, o componentă a grădinii. Dragostea de natură îl face pe japonez să o aducă chiar în casă. Panelurile ușilor, paravanele, chiar pereții de hârtie, glisanți, sunt adeseori decorați în întregime cu picturi de peisaje. Ornamentația exterioară cu geometrismul complex și de efect al îmbinării elementelor ce susțin acoperișul, cu panouri aplicate, sculptate, colanele smălțuite în diferite culori, cu crasta acoperișului decorată cu figurine de terracotă sau de bronz, totul dă clădire un aspect pictural. Orice concepție arhitecturală este în Japonia un tablou în care culoarea are tot atâta importanță cât și liniile înseși. Într-un fel sau altul, se supun acestor principii toate marile monumente ale arhitecturii. Mai puțin, sanctuarul șintoist din Ise, din secolul al 7 lea care își păstrează structura originară. Nota 1. Obiceiul era ca, tot la 20 de ani, un sanctuar șinto să fie dărmat și reconstruit în vechea sa formă. Închei nota. În schimb, construcțiile civile și religioase budiste le respectă. Acesta este cazul complexului monastic din Horyuji, de lângă Nara, secolul 7 10 cea mai veche construcție de lemn din lumne care s-a păstrat. Sala mare lui Buda din Todaiji, Nara, măsurând în interior înălțimea de 46 de metri, cel mai mare edificiu din lemn existent, având o singură sursă de lumină. Nota 2 De asemenea, mormintele șogunilor din Niko, secolul 7, templele Kwanon și Hakiman din Nara, secolul 8, și cel din Kamakura, secolul 12. Paratul Biodoin sau Uji, cu faimoasa sală a Fenixului, secolele 10-11, sau încântătoarele pagode cu cinci etaje ca cea din Nico sau pagoda Kofukuji din Nara, sau, ca exemplu de arhitectură feudală târzie, Castelul Bătlanului din Himeji, secolul 16. Închei nota. Sculptura japoneză începe odată cu introducerea budismului și se inspire aproape întotdeauna din iconografia budistă. Divinitățile shintoiste erau personificări vagi, confuse și deci n-ar fi putut fi reprezentate în imagini plastice. De altfel, vechiul cult shinto nu admitea imagini. Materialul cel mai mult folosit de sculptori era lemnul. Piatra din Japonia era de calitate inferioară, iar marmură nu exista. Mai târziu s-a folosit și lacul uscat și argila. Dar cele mai importante opere de sculptură sunt în bronz. Din secolul VIII datează cea mai mare statuie de bronz existentă în lume, turnată în anul 739, Marele Buddha Daibutsu din Nara, înălțimea statuii, inclusiv nimbul, dar fără piedestal, este de 16 metri, cântărind aproape 500 de tone. Printr-o compoziție rămase necunoscută a aliajului, în care a intrat zinc, mercur, cubru și 200-300 de kg de aur, meșterii japonezi au reușit să dea bronzului noi reflexe metalice și o venatură într-un fel asemănătoare celei a marmurei. Impresionantă prin expresivitatea atitudinii meditative este și colosala statuie de bronz al lui Buddha din Kamakura, realizată în anul 1252. Nota 1 dar și în proporții, are 15 metri fără soclu și 30 de metri circunferință. Închei nota. După o perioadă de 5 secole de decadență, sculptura în bronz se reînvii atingând apogeul în secolul 17, în special în reprezentarea figurilor de animale. Talentul sculptorului japonez excelează îndeoseb în operele în lemn lacat și pictat și mai ales în măștile de lemn, folosite în spectacolele dramatice No. De asemenea, începând din secolul 16 în acele mici brelocuri artistice din lac, coral, teracotă, emailată, bronz, lemn de cireș sau cele mai apreciate în Europa în fildeș, numite nețuche, reprezentând figuri animale și umane cu o fantezie inepuizabilă, cu o gamă infinită a jocului de fizionomii și de o perfectă execuție artistică. Pictura Geniul artistic japonez a afirmat cu o marcantă originalitate și în domeniul artelor minore, în ceramică, arme, cizelatură, lacuri, emailuri, săsături, broderii, dar înainte de oricare alt domeniu al artei, în pictură. În Japonia, mai mult ca în oricare altă țară, istoria picturii se confunde cu însăși istoria artei. Primele opere cunoscute datează din secolul IX, vădind o influență budistă, opere care în seminătatea expresiei figurilor umane, pasiunea pentru natură și interesul pentru lumea animalelor sunt traduse cu o excepțională siguranță a desenului. Nota 2 Cel mai celebru reprezentant al școlii budiste fiind în această perioadă Kose Kanaoka. Kose se scrie K-O-S-E, K-A-N-A-O-K-A. Închei nota Acestor teme care vor rămâne permanente în evoluția ulterioară a picturii japoneze Li se vor adăuga în secolul XII reprezentări de scene din viața reală Legende, caricaturi, cu o exactitate a observației și un umor volubil ca la pictorul Toba Sojo Școala oficială Tosa, al cărei reprezentant ilustru a fost Mitsunobu Nu mai păstrează nicio urmă de influență chineză ca precedentele Picturii curții din Kyoto, centrul artei japoneze până în secolul XVI, portretiști de un gust artistic și un stil convențional, insistă asupra costumelor somptoase bogat colorate, cu răbdare și pasiune de miniaturiști, totdeauna cu o desăvârșită precizie a liniei și finețe a tușei. Mitsunobu se scrie M-I-T-S-U-N-O-B-U Stilul național se afirmă din plin în secolul al XV-lea, cu școala faimoasei familii Cano, o adevărată dinastie de artiști, cu descendenți până în secolul nostru. În pictura reprezentantului școlii Mesanobu, preferința merge spre figuri de divinități budiste și mai ales spre peisaj în care energia și siguranța tușei sunt temperate de armonia caldă a coloritului. Nota 1 Contemporanul său, în afara școlii Cano, însă, venerat de japonezi ca unul din cei mai mari pictori ai lor, a fost Seșu, la fel de mare în portret sau în peisaj ca în foarte poeticele și sugestivele sale flori sau păsări. Seșu se scrie s e s, -S h u Închei nota. Pictura, prin urmare, s-a eliberat de influența dogmelor zen, căpotând convingerea că absolutul este situat în lumea terestră, comunicându-i privitorului cultul naturii și al vieții, sentimentul estetic pe care îl inspiră contemplația peisajului și a ființelor vii. Pe acest drum, în secolul al XV-lea, apare așa numita școală vulgară. Reprezentând figuri, costume, obiceiuri din lumea țăranilor, a sărăcimii și a curtezanelor, victorii acestei școli pictează pentru prima dată cu un realism ferm aceste teme disprețuite de publicul aristocrat, aducând în arta lor câmpul nelimitat al vieții reale, cu mai multă îndrăzneală, verbă și fantezie. Fără a suferi nicio influență străină, școala vulgară a fost, cu siguranță, expresia populară cea mai autentică, originală și completă a picturii japoneze. Dintre reprezentanții săi, un grup se va dedica scenelor de teatru și actorilor, un altul a cărui figură centrală este Utamaro, reprezenta multiplele diversele ocupații ale femeii. Ca subiect, aceste două cenuri sunt tipic japoneze. Celebrul Utamaro este un poet al expresiilor feminine delicate, un voluptos al compoziției ritmate, sinuase, calme și al armoniilor coloristice subtile. În afara oricărei școli și, neputând fi apropiat de niciun alt pictor castil se situează Corim, al cărui desen ciudat surprinde și derutează, dar care totuși este calificat de mulți drept cel mai japonez dintre japonezi. În schimb, este legat de școala vulgară, al cărei punct cel mai înalt îl reprezintă numele primului artist japonez, cunoscut de europeni și, de fapt, europenii au fost cei care l-au descoperit japonezilor, care i-au acordat cu entuziasm calificativul superlativ absolut și l-au situat în rândul celor mai mari pictori ai lumii. Numele, celui care, într-o operă de proporții uriașe, se dedică reprezentării naturii în variatele sale aspecte și momente, figurilor și scenelor din cele mai diferite medii, subiectelor legendare, istorice sau contemporane, autorul unui registru infinit de expresii, de gesturi și atitudini umane și animale, în toate manifestările sale cu o dexteritate de desenator uimitoare. Pictorul care a realizat o adevărată enciclopedie a lumii și vieții japoneze, Hokusai, 1760-1849. Hokusai se scrie H-O-K-U-S-A-I. Pictor de Makimono, desenator și ilustrator, Hokusai a desenat și pictat mai ales pentru gravură. A publicat astfel mai bine de 35.000 de opere, în majoritate adunate în peste 500 de volume. Sunt ilustrații pentru mai bine de 100 de opere literare, peisaje, cascade, poduri, furtuni pe mare, apoi 36 de vedere ale vulcanului Fuji, alte 15 volume cu subiecte variate și altele. În astfel de momente semnificative ca cele enumerate mai sus, și-a relevat pictura japoneză predispozițiile, preferințele și particularitățile stilistice. Japonezul iubitor de artă ia un makimono, sulul cu picturi pe mătase sau pe hârtie de orez, fixat la cele două capete de bețe de fildeș sau de lembrețios, desfășurându-l de pe bețișorul cilindric din mâna stângă și înfășurându-l apoi pe cel ținut în dreapta, încet, pentru a putea contempla astfel pe rând în succesiunea lor logică și, în timp, episoadele figurate de Victor, căci Victorul de makimono este prin excelență un narator. Pictorul japonez nu cunoaște perspectiva, nici a treia dimensiune, nici anatomia omului. El nu vrea să dea iluzia lucrurilor, ci numai esența lor. Este mai puțin analitic și mai viu în improvizația sa. Peisajul de fond apare ca un scenariu, mai degrabă ca o ambianță reală a figurilor. Lipsesc soarele, umbrelele, aerul, reflexele, analitica penetrație a artei occidentale. Orizontul pictorului este cel al unui univers instabil, dar nu imobil. Preocupat de a tainele, pasionează o insectă sau o floare, dar nu îl interesează adevărul anatomiei umane. Acesta îi se pare formă, nu esență. Reprezintă perfect lumea animale, dar nu nudul uman, care aproape că nu există nici în sculptura, nici în pictura japoneză. Victorul se extaziază în fața unui peisaj cu ceațe sau cu zăpadă, dar este insensibil în fața unui apus de soare. Realizează poezia rafinată a florilor de prun sau de cireș, dar niciodată a unui trandafir, care în Japonia este o floare importantă. Caută naturaleța perfectă în compoziție și precizia liniei, dar nu când desenează corpul omului. Brațele și gambele acestuia prezintă formări flagrante, iar mâinile și picioarele par atrofiate. Vede perfect demnitatea, eleganța și grația femeii, dar expresia figurii feminine rămâne de obicei absentă, rece, impersonală urmărește într-adevăr să reprezintă cât mai adevărat o scenă, dar adoptă convenția de a o înfățișa suprimând acoperișul unui interior, așa cum pictorul european adoptă convenția de a suprima peretele din fața scenei. Dar deasupra tuturor acestor incongruențe, personalitatea picturii japoneze s-a constituit dominându-le, sintetizându-le, făcându-le să fuzioneze într-o viziune de perfectă organicitate, originalitate și expresivitate. Limba, literatura Limba japoneză, care n-are nimic comun cu limba chineză, în afară de un vast fond lexical împrumutat de la aceasta, aparține probabil grupului lingvistic altaic, înrudit fiind, într-o câtva, cu mongola și coreana. Este o limbă aglutinată în care substantivul nu are gen sau număr, verbul nu are persoane, nici adjectivul tipul grade de comparație. Nota 1 la rădăcina invariabilă se adaugă sufixe sau prefixe pentru a algătui cuvinte sau forme gramaticale. Închei nota. Eufonia acestei limbi cu intonații aspre însă derivă din faptul că în silabă consoana precede vocala și că silabele se confund dintr-o vocală deschisă și totdeauna numai o singură consoană. Scrierea japoneză a fost definitivată în secolul al VIII-lea, folosind ca bază ideogramele chineze, dar simplificate, cărora în Japonia li s-a dat o valoare fonetică. Acestora li s-a adăugat, prin intercalare și combinare, un kana, un silabar. Kana se scrie K-A-N-A. -A, nota 1 De fapt, două silabare, ambele datând din secolul ix hiragana, ale cărei 47 de silabe scrise de desubtul ideogramei chineze indică inflexiunile gramaticale, și katakana, prin ale cărei 50 de silabe se transcriu neologismele și numele proprii străine. Asemenea celei chineze, scrierea japoneză dispusă în linii verticale se citește de sus în jos și de la dreapta la stânga. Închei Nota. Caracterele chineze, deci nu mai reprezentau acum în mod direct un obiect, o acțiune, o idee, ci un anumit sunet al vorbirii japoneze, combinate fiind și cu sunetele transcrise de semnele silabarului. Cum l-a început pentru a scrie se întrebuința o minusculă pensulă, caligrafia era situată și considerată ca la chineză o adevărată artă. Era rânduită printre artă, era asimilată picturii, al cărei rafinat efecta estetic, de admintele îl și sporește. Un scris frumos este deosebit apreciat în Japonia, iar câteva versuri scrise de pictor pe tabloul său îi completează cât se poate de armonios opera, integrând-o cu un element artistic suplimentar, grațios. Note Nota 2 Mișcarea, exercițiul scrierii, era comandat de umăr, iar nu de cot sau de încheietura mâinii. Nota 3. În schimb, semnăturii artistului japonez pe opera Sanui se dădea importanță și valoarea autentificării pe care o acordă în Occident semnătura artistului. Închei notele. Începutul literaturii japoneze este stabilit convențional în anul 712, când a fost scrisă de către un nobil de la curtea Kojiki, Cartea Faptelor Vechi, operă considerată și numită de studioși europeni, Biblia Japoniei. Kojiki nu conține însă precepte morale sau religioase, ci doar texte privind mitologia șintoistă, sau cu conținut istoric și legendar, plus 111 poeme datând probabil din secolele 5-7. Opt ani mai târziu a fost scrisă în 30 de volume compilația, având un conținut asemănător și 132 de poezii, Nihonghi, ceea ce înseamnă cronica Japoniei. Nota 4. Vorbind de volume, la japonezi, la fel ca la chinezi, trebuie din nou amintinti că acestea au în medie dimensiunea de numai 80-100 de pagini. Închei nota. Dar de astă dată nu în limba japoneză, ci în chineză, limba care în acea epocă însemna ceea ce era pentru europenii evului mediu și ai renașterii limba latină. În anul 760 a fost compilată Manioșu, cu legea celor 10.000 de foi, conținând în 20 de volume 4.496 de poeme, dintre care 4.137 în forma tanca, aparținând unui mare număr de poeți, și datând din secolele 7 VII și 8. Manioșu se scrie M-A-N-Y-O-S-H-U. Tanka se scrie T-A-N-K-A. Spre deosebire de Cartea Cântecelor Chineză, această antologie, care, într-o splendidă ediție completă și comentată de la începutul secolului nostru, are 124 de volume, cuprinde numai compoziții culte. Toate sunt poeme lirice și numai rare ori se introduc aici note pesimiste. Tema războiului este exclusă. Poeziile din Manioșu se grupează în cinci categorii, poeme dedicate anotimpurilor, efectelor, elegiace, alegorice și pe diverse alte teme. Pe lângă poeme Tanka, culecerea conține și 262 de poeme lungi, Naga Uta, deci depășind numărul de 30 de silabe. Naga Uta se scrie N-A-G-A, liniuță u -T a Năta 1 în 922 a fost terminată colegerea de poeme vechi și noi, Cochinchu, cuprinzând 1100 de poezii într-un stil elegant, rafinat, artificios, mult diferit de vigoarea și spontaneitatea celor din Manochu. În secolele 11 și 12 au mai fost alcătuite alte șase antologii lirice oficiale din ordinul împăraților, dintre care patru în câte 20 de volume, iar celelalte în 10. În epoca Heian, o mare dezvoltare și răspândire a cunoscut poezia populară, liberă și independentă de mentalitatea și gustul aristocratic, precum și de schemele tradiționale. Închei nota Poezia japoneză, atât de deosebită de cea europeană, este aproape exclusiv lirică. Chiar când pare a fi un simplu pastel, în realitate a ține să transmită în fond o emoție intimă, cu o nemai întâlnită discreție și economie de mișloace și cu o mare forță de sugestie. Poezia japoneză poate fi calificată drept o delicată reticență. Ea spune abia zecea parte din ce și încearcă să sugereze cât mai delicat posibil celelalte nouăzecii.